London, 1901 Bár az angliai út jóval hosszabb és körülményesebb volt a Berlininél, Maria már nem idegeskedett miatta annyit. Talán azért sem, mert elkísérte legjobb barátnője Anna is, vagy mert már ő is tisztában volt szónoki tehetségével, és hogy nincs oka aggodalomra, ha a közönség előtt kell beszélnie. Tulajdonképpen nagyon kellett volna élveznie az utazást, de éppen ellenkezőleg nem élvezte. Már az elutazása előtti héten sem tudott másra gondolni, csak Giuseppével folytatott beszélgetésükre. Szüntelenül az járt az eszében, mit tesz Giuseppe, ha ő nem megy hozzá feleségül. És ez a vonatúton sem ment ki a fejéből. Három nappal azután, hogy Rómában, a Termini pályaudvaron vonatra szálltak, megérkeztek Londonba. Útba ejtették Torinót, ahol Maria a legutóbbi kongresszus óta otthonosan mozgott, majd kaléban felszálltak a dover felé tartó kompra. Maria amúgy szerette a tengert, de az átkelés közben olyan rosszul volt, hogy a metsző szél és a vad ellenére kiment a fedélzetre. Háborgó gyomorral megállt a korlátnál, és meretten nézte a sötét szürke hullámokat, amelyeken fehér tajték koronák lejtették pajkos maló táncukat. Anna fázott odakint, úgyhogy inkább behúzódott a komp éttermébe, ahol egy csésze teja és néhány vajas pogácsa a múlotta az időt. Amikor aztán pár órával később a túlparton kirajzolódtak dóver fehér sziklái, Maria nagy megkönnyebbülést érzett. Ám a rosszul lét a száraz földön sem múlt el, egy örökké valóságig tartott, amíg átestek a beutazási formosságokon. Síró kisgyermekek csimpaszkodtak elcsikázott anyjukba, akadt, aki a bőröngyére ülve szúnyókált egy kicsit, Marianak fájt a lába és a háta. Aztán valamikor ők is sorra kerültek. Egy határ őr bepecsételte olasz útlevelükbe a brit birodalmi címert, és felszállhattak a következő Londonba tartó vonatra. Minél közelebb jártak a fővároshoz, annál sűrűbbek lettek a házsorok. A bujazz zöld mezőket hatalmas gyárak és füstöt okádó kémények váltották fel. Maria soha nem látott még egy olyan várost, amely a szürkének ennyi árnyalatát mutatta volna, mint London. A szűk utcák tetői belevesztek a por és füst harangjába, amitől... Az ég sem kék, hanem inkább szürke színben játszott. Végig az orra elé tartotta a kezét, hogy ne kelljen köhögnie, mert a korom kaparta a torkát. A King's Cross pályaudvarnál kocsit kerestek. Egy örökké valóságnak tűnt, míg végre kaptak egyet. Mariának az volt a benyomása, hogy London utcáin még több az ember, mint Berlinben. Hemzsegtek a fogatok, egymást érték a villamos és lóvasútkocsik, metró feliratú táblák mellett a föld alá vezető lépcsőkön férfiak és nők siettek le a mélybe. Odalent közlekedhet az a vasút, amely a föld alatt a város egyik végéből a másikba szállítja az utasokat. Mária azt tervezte, hogy egyik nap kipróbálja. Most viszont már csak arra vágyott, hogy végre ágyba kerüljön és kialhassa magát. Anna is elfáradt, de korán sem volt olyan kimerült, mint Maria. Maria még másnap sem érezte jól magát, émeggi se a kiadós reggeli ellenére sem akart csillapodni. Épp ellenkezőleg, amikor tányírján megpillantotta a sült szalonnát és a tojásokat, gyomra felázadt. Imádom az angol reggelit, lelkendezett anna hatalmasat harapva egy nagy szelet pirítós kenyérből. A kenyér két oldaláról csöpögött az olvat sózatvaj. Maria rá sem tudott nézni, a maga részéről maradt a száraz piskótánál. El sem tudom mondani, mennyire örülök, hogy veled jöhettem, folytatta Anna, miközben újabb pirítóst kent meg magának. Olyan jó, hogy beléptél hozzánk a nőszövetségbe. Már a te vagy a legprominensebb tagunk, egész Olaszország téged csodál. Mm, mm, marmolta Maria. E pillanatban nem sok kedve volt a dichénuszokhoz, inkább hány ingere leküzdésével volt elfoglalva. Emlékezz csak vissza arra a nagyszerű előadásra, amit Berlinben tartottál, folytatta anna zavartalanul. Maria kedvetlenül rákcsálta a biszpitjét. Annak a beszédnek a világon semmi értelme nem volt, vetette ellen. Lefogadom, hogy a nők száz év múlva sem kapnak annyi bért, mint a férfiak. Anna visszatette tányérjára a piritost. Kérlek, ne légy olyan borgulátó, korholt a barátnőjét. Teljesen elveszed az étvágyamat. Az ilyen változásokhoz természetesen időre van szükség. De a visszásságokra rá kell mutatni, és ez az, amit te olyan egyedülállóan jól csinálsz. Büszke vagyok rád. Mária tiltakozni akart, de inkább nem mondott semmit, csak belekortyolt a teájába. Nem akarta elrontani Annának a napot. A látogatás a királynőnél délután volt esedékes. Anna alig várta, és sorban felpróbálta a magával hozott három ruhát. Mivel azonban egyikkel sem volt igazán elégedett, megpróbálta rávenni Mariát, menjenek el vásárolgatni. Knightsbridge-ben van a királyság legnagyobb és legmodernebb áruháza. Még a hatalmas párizsi áruházaknál is impozánsabb, lelkesedett Anna. A modern nők bemehetnek egyszerűen csak nézelődni, mindent megmutattathatnak maguknak, anélkül, hogy a végén bármit is venniük kellene. Valóban, kérdezte csodálattal a hangjában Mária. Az emberlánya általában betér egy üzletbe, kikéri az eladó tanácsát, majd megvásárolja a bemutatott áruk egy részét. Udvariatlanság, ha nem vesz semmit. A heróc a luxus szentélye, folytatta Anna csillogó szemmel. Okvetlenül meg kell néznünk. Nincs olyan dolog, amit ott ne kapnál meg. A ruhától, a háztartási cikkekig, az írószertől, a könyvig és élelmiszerig mindent tartanak, amit csak akarsz. Sajnos néhány éve teljesen leégett az épület, azóta egyfolytában tart a felújítás, de szerencsére a legtöbb osztályt időközben újra megnyitották. Nem is tudom, tétovázott Maria, a legszívesebben visszahúzódott volna a szobájában lefeküdni, és ha lehetséges, ágyban tölteni az egész napot. – Beteg vagy? – Anna akkodalmasan barátnője homlokára tette a tenyerét. – Lázad nincsen – állapította meg, megnyugodni azonban nem nyugodott meg. – Persze vannak olyan betegségek, amelyek nem járnak lázzal. – Te vagy az orvos, mit gondolsz? Szerinted is valami bajod van? – Maria megvonta a vállát. Csak kimerültem az utazástól. Ha nincs ellene kifogásod, ledőlök egy kicsit pihenni, hogy délutánra felfrissüljek. Menjek egyedül a herócba? Nagyon bánnád? Anna elgondolkodott. Tulajdonképpen nem, válaszolta. Fogok egy kocsit, és elvidetem magam az áruház bejáratáig. Bent aztán már egyedül is kószálhatok, ez az áruházak nagy előnye. Ott nőként nincs szükséged Gardedámra. Annának szemmel láthatóan megtetszett a gondolat, hogy egyedül látogasson el az áruház szentébe. Már ment is a recepcióhoz, és megbízta a szálloda egyik alkalmazottját, szerezzen neki bérkocsit. Maria közben felment a szobájába. Talán tényleg beteg. Elhatározta, hogy alaposan végigvizsgálja bőrét, nem látható-e rajta valami kiütés. Ám alig, hogy lefeküdt, elnyomta az álom. Rövid szúnyókállás után sokkal jobban érezte magát, bármintha hiányzott volna belőle a szokásos tetterő. A királynőnél teendő látogatás puszta gondolatától egy kicsit szaporábban kalapált a szíve. Kiválasztotta legjobb ruháját, Anna is káprázatosan nézett ki, kikocsiztak a Buckingham palotához. A palotához vezető széles fasor két oldalán gyülekeztek az emberek, akik mind Viktória királynő érkezését akarták látni. Anna és Mária kiszállt a kocsiból, kifizette a kocsist, és megpróbált valahol egy ösvényt keresni a kíváncsiskodók tömegében. Egy örökké valóságnak tűnt, de aztán a fasorban, Egyszer csak egyenruhás lovasok jelentek meg, és komoly pillantásokkal méregették a várakozó tömeget. Nyomukban egy hat lovas hintó gördült rá az útra. A hintóban mások mellett ott ült a királynő is, aki nyájasan integetett az ujjongóknak, akik zsebkendőiket és zászlócskáikat lengetve köszöntötték nőjüket. A kocsi olyan gyorsan robogott el mellettük, hogy Maria csak egy pillanatra látta a királynőt, aztán a hintó elkanyarodott egy a nézelődők számára nem látható járó felé. A meghívott vendégeket ekkor meghívójuk felmutatása ellenében beengedték a fekete, vas kapun, hogy aztán a belső udvaron várakozzanak tovább. Marián hiába volt kabát, Fázott vékony nyári ruhájában. Ráadásul az eső is szemerkélni kezdett, sajnos sem Anna, sem ő nem hozott esernyőt. Maria néhány tincse hamarosan elszabadult, és rakoncátlanul a halántékába hullott. Szerencsére a kapukat viszonylag gyorsan kinyitották, de magában a Buckingham palotában megint várniuk kellett. Először egy impozáns, a királyi család képeivel díszített erőcsarnokban, majd egy teremben, ahol az olyan fogadásokat szokták tartani, mint ami erre most ők is érkeztek. Máriának már fájt a lába a sok áldogálástól, türelmetlenül toporgott. Minden más alkalommal el tudta volna ütni valamivel az időt, tanulmányozta volna a többi vendéget, eltűnődött volna, Számba véve, hogy ki mindenki hány fontos személyiség átsorgott már itt, idejét hozzá hasonlóan várakozással töltve, aznap azonban a történelem épp olyan hidegen hagyta, mint a jelen, és bosszankodott, amiért arra kárhoztatott, hogy hosszú órákat töltsön el teljesen értelmetlenül. Mivel reggeli óta egy falatot sem evett, olyan hangosan korgott a gyomra, hogy a körülötte állók is hallották. Maria a hasához szorította a kezét, hát attól lecsillapodik a zaj, de ez sem segített. Ebédelnet kellett volna valamit, súgta szemrehányóan Anna. Akkor még émejektem. A mellettük álló nő odafordult, és ingerülten rájuk pisszeget. Maria azon tűnődött, miért szólnak rájuk, végtére is egészen addig a világon semmi nem történt. Változatlanul ott ácsadogtak a túldíszített, aranystukatúrás menyezetű és a középkort utázó freskókkal ékesített teremben, és vártak. Amikor aztán lassan már a legtürelmesebb vendégek is nyugtalankodni kezdtek, az egyik egyenrugás előrelépett lépett. Aranybottyával a padlóra koppantva bejelentette a királynő érkezését. Kerek két óráig tartott, amíg a királynő kiszállt a hintajából és felért a terembe. Most lassú léptekkel az emelvényhez bicegett, ahol egy karos szék várta. Nem a trón, de ez is hasonlóan pompás bútor darab volt. A királynő az életben még szigorúbbnak és szomorúbbnak látszott, mint a róla készült képeken. Komoly asszony volt, aki azt a benyomást keltette, hogy már évek óta nem nevetett. Túlsúlyos volt, haja szigorú csomóba kötve hátul, magas gallérú, fekete ruhát viselt. Állítólag férje halála óta semmi más színt nem öltött magára. Arca szerű volt, puffadt és kövér. A várakozás folytatódott. A meghívott vendégeket sorra egymás után szólították fel, minden egyes néve elhangzása után azt is felolvasták, hogy az illetőt milyen okból részesítették abban a megtiszteltetésben, hogy a királynő fogadja őt. A meghívottak csak ezután léphettek elő, és köszönthették a királynőt. Így tehát Maria két további órát tölthetett sorbanállással, hogy végre ő is kezet rázhasson a brit birodalom fejével. A procedúra azért is tartott olyan sokáig, mert minden egyes vendégről fénykép készült, amint éppen kezet fog a királynővel. Máriának is megígérték, hogy kap majd egy másolatot a fotográfiából. Maria azt várta, hogy az uralkodónő néhány szót is vált majd vele, ám ezt a protokoll nem irányozta elő. Amikor elhangzott, hogy a foglalkozása orvos, Máriának egy röpke pillanatra az a benyomása támadt, mintha Viktória királynő érdeklődne személye iránt, ám ez az érzése hamar szertefoszlott. Mária kilépett a sorból, és ahogy azt előzőleg gyakorolta is, pukedlizott, majd pózba vágta magát, hogy a fotográfus lekaphassa. Villanófény, a levegőben éget magnézium szaga, Mária pedig már túl is volt azon, amiért ide hívták és elvegyülhetett a többi vendég között. A királynő, miután az összes vendéggel lekezelt, eltűnt. Egy elkülönített teremben frissítőket szolgáltak fel, és uborkás, mustáros szendvicseket. Úgy ennék valami rendeset, panaszkodott Maria. Már mennél? Annának most kezdett megjönni a kedve az egészhez. Nem hallottad, hogy korgott az előbb a gyomrom? De hát van szendvics, Maria. – Éhes vagyok! – barátnője bosszúsan az égnek emelte a szemét. – Ha tudtam volna, hogy ilyen fárasztó veled utazni, Rómába maradok! Maria a rákövetkező napokban is furcsán érezte magát. Két alkalommal is szerepelt, mindkétszer érdeklődő nemzetközi hallgatóság előtt, de a percekig tartó taps ellenére sem élvezte igazán. Süntelen rosszul lét gyötörte, úgy érezte menten elhánya magát, függetlenül attól, hogy evett vagy kihagyta az étkezést. Mindenhez még olyan fáradtság is társult, amilyenhez hasonlót soha nem érzett. Az újságírók, akár csak Berlinben, itt is szinte egymással versengve ontották dicshimnuszaikat a bájos, csinos és okos olasz doktornőről. Anna sorra lefordította neki az összes szikket, ezúttal azonban sehogy sem jött lázba a sikertől. – Mi van veled? – kérdezte Anna szigorú hangon. Maria nem tudta. – Lehet, hogy megjön a havi bajod? Anna nem titkolta a barátnője előtt, hogy havi vérzése előtt elviselhetetlenül ingerlékeny szokott lenni. Az ilyen témákat persze az ember lánya csak a legjobb barátnőjével szokta megtárgyalni, de Annát és Mariát ilyen szoros barátság fűzte egymáshoz. Maria fejben számolni kezdett, aztán rímülten nézett fel. – Mi baj? – kérdezte Anna. – Az elutazásunk előtt kellett volna megjönnie. Anna vállatvont. – Egy utazás teljesen összetudja zavarni a nők ciklusát. Nekem a teljesen ki is marad, ha néhány héti úton vagyok, és őszintén szólva cseppet sem bánom. Maria határozottan megrázta a fejét. Velem még soha nem fordult elő, hogy késve jött volna meg. Hát akkor most először előfordul. Maria azonban nem hagyta magát megtéveszteni. Terhes vagyok, mondta ellentmondást nem tűrő határozottsággal. De ahhoz még túl korán van, még nem tudhatod. Anna hangja már nem tűnt olyan magabiztosnak. Kisgyermek koruk óta ismerték egymást Máriával. Tudta, hogy ha Mária valamit ilyen meggyőződéssel mond, akkor az többnyire úgy is van. Rosszul érzem magam. Feszülés, fáj a mellem. Nem jött meg a havi vérzésem. Mennyi bizonyítékra van még szükséged? Mária szemébe könnyek szöktek. Anna megragadta barátnője kezét. Olyan nagy baj volna, ha gyereket születne. Maria mogorván elhúzta a kezét. Az a karrierem végét jelenteni, mondta ingerülten. De hiszen Giuseppe szeret, biztosan feleségül vesz. Én viszont nem akarok férhez menni, mondta Mária olyan hangosan, hogy az étterem összes vendége ingerülten rájuk nézett. Aztán sokkal halkabban hozzátette: Ha hozzá megyek, akkor is fel kell adnom az orvos és akkor hiába volt az egész, a tanulás, az éjszakázás, a robotolás, a rettenetes bonc termi órák, minden, minden hiába volt. Anna összepréselte az ajkát, és hallgatott. Nem szülhetem meg ezt a gyereket, mondta határozottan Mária. Várjunk néhány napot, lehet, hogy az egész megoldódik magától, és megjön a vérzésed, nyugtatgatta barátnőjét Anna. Maria nem hitt ebben, de hallgatott. Fejben végig gondolta az összes lehetséges forgatókönyvet. A magzat elajtás nem csak hogy tilos, de veszélyes is, ráadásul az Úristen sem bocsátaná meg neki, ő maga pedig nem tudna többé tükörben nézni, ha kioltana egy ember életet. És Giuseppe? Mit szólna az egészhez? A következő napok olyanok voltak, mint egy rossz álom. Csak egy dologra tudott gondolni, a gyermekre, akit nem akart. Közben pedig úgy kellett tennie, mintha érdeklődéssel hallgatná a kongresszus többi résztvevőjének referátumait. A hivatalos rendezvények után Annával együtt London utcáit rótták. Barátnője abban a reményben, hogy ezzel eltereli Maria figyelmét, egyetlen látványosságot sem hagyott volna ki. De számítása nem vált be. Elgyalogoltak a tóverhez, átkeltek a tóverhídon, megnézték a Big Bent, és elhajókáztak a temzén a parlament előtt. Amikor Anna a Szentpál székes egyházat is fel akarta keresni, Maria megmakacsolta magát. Vissza kell mennem a szállodába, mondta. Nem megyünk el legalább még a Hyde Parkba. Nem, vissza akarok menni a szállodába. Hazamentek hát a szállodájukba, és a szobájukban töltötték az egész estét. A hazaút ugyanolyan megerőltetőnek bizonyult, mint a Londonban töltött idő. Maria szeretett utazni, most azonban az utazás egyetlen pillanatát sem élvezte. Időközben már biztos volt benne, hogy terhes. minden emellett szólt. Anna sem győzködte már az ellenkezőjéről, de abban a szilárd meggyőződésben, hogy minden probléma megoldható, továbbra is igyekezett felvidítani barátnőjét. Első osztályra váltottak hegyet, bőségesen volt helyük, és kényelmes, kárpitozott üléseken utaztak. Rendszeresen frissítőket szolgáltak fel nekik, és bármelyik országon utaztak is át, mindig megkapták a helyi lapok legfrissebb számát. Jó lehet, Mária a címeket sem tudta elolvasni, minden újság címlapján ott látta saját fényképét. Ünnepelt tudósként, Margarita királyné mellett minden kétséget kizáróan a legismertebb olasz nőnek számított. Mária azonban a sikernek sem tudott örülni. Már csak azért sem, mert a legjobb úton haladt a felé, hogy esikert ő maga rombolja le. Kedvetlenül bámult ki az ablakon, és közönösen nézte a tovasúhanó tájat. Hogy mondja el Giuseppének, hogy teres? Giuseppe, vajon ragaszkodni fog-e hozzá, hogy összeházasodjanak? És mi lesz, ha a szülei megtudják? Mit fognak szólni lányok botlásához? Egy törvényen kívüli gyermek botrány. Szégyen az egész családra. Maria behunyta a szemét, és ökölbeszorított kezét olyan erősen nyomta szemgödréhez, hogy csillagokat látott. A rosszul lét néhány órára megkimélte, most azonban visszatért. Egy pillanatig arra gondolt, hogy a legegyszerűbb az volna, ha kivetné magát a száguldó vonatból. De már a gondolat is olyan szörnyű volt, hogy beleborzongott. Össze kell szednie magát, és nem szabad hagynia, hogy még egyszer ilyen ötletei támadjanak. Annának teljesen igaza van, minden problémára van megoldás. A kérdés csupán az, hogy mi legyen ez a megoldás. Amikor vonatuk szűk négy héttel elutazások után begördült a római pályaudvarra, Maria gondterhelten figyelte a peront. Giuseppe biztosan valahol kint várja. Eddig mindig kiment elé a vonathoz, pontosan tudja, melyik vonattal érkezik. Ám bármilyen figyelmesen pásztázta is tekintetével a peront, a várakozók tömegében sehol sem sikerült felfedezni a Giuseppe sötét fürtjeit. Talán kint vár a csarnokban, ott sokkal kellemesebb, dünnyögte. Szemerkilt az eső, és az évszak ellenére hűvös volt. Úgy fest meghoztuk a londoni időjárást, tréfálkozott Anna, de Mariának nem volt sok kedve nevetni. Hol lehet Giuseppe? Leemelték bőröngyeiket a peronra, és hívtak egy hordárt. A hordár kivitte podgyászokat a csarnokba, hol nyüzsögtek a várakozók és az utasok. Maria itt is körülnézett, de Giuseppét sehol sem látta. Nincs itt állapította megcsalódottan. Órák óta azon törte a fejét, hogyan mondja el neki, hogy terhes, ennek ki se jött elé a pályadvarra. Hogy képes ilyen csúnyán cserben hagyni őt? Giuseppe orvos, csitította Mariát Anna. Ki tudja, talán kívták egy betegéhez. Te tudod a legjobban, hogy egy orvos terveit sokszor felboríthatja egy sürgős hívás. Tudta, hogy ma érkezem, Erősködött Maria, aki sejtette, hogy Giuseppe távol maradásának más oka van. Fogadjunk együtt egy kocsit, javasolta Anna. Ideje korán találkozhatsz majd a te giuseppé Renilde órák óta a nappal nyitott ablakánál állva várt a lányát. Még mielőtt Maria felmehetett volna a lépcsőn, tárt karokkal futott le elé. Maria, végre újra itthon vagy! Kiáltott örömében, aztán hirtelen megtorpant, hátralépett, és szemügyre vette lányát. – Mi történt? – kérdezte. – Semmi, csak fáradt vagyok – hazudta Maria és megpróbált anyja mellett beosolni a szobájába. Renilde visszatartotta. Anyja aggódó tekintetét látva Maria önuralma kártyavárként omlott össze. Nem tudta visszatartani a könnyeit. Az utóbbi hetek feszültsége könyörtelenül kitört rajta. Túl sokáig kellett vigyáznia a látszatra, ragyogó, mosolygós arcát mutatnia, az állarc most lehult. Keservesen, zokogva vetette magát Renélde karjába. Úgy érezte magát, mint egy kisgyerek, aki anyjánál keres vigaszt, aki majd melegvizes palackkal és sepp mindent jóra fordít. A vigasztalás persze tulajdonképpen Giuseppe dolga lett volna, csak ő éppenséggel nem jött el. Fel kell adnom a karrieremet, vallotta be Maria, miközben patagzottak a könnyei. Minden hiába volt, az a sok munka most mind kárba vész, hiába való volt, a saját hibámból. Renilde azonnal felfogta, mi történt. Terhes vagy! Mondta halkan. Maria azt várta, hogy anyja csalódottan szemrehányásokkal, szidalmakkal és prédikációkkal fogadja majd a hírt. Renilde azonban átölelte Maria vállát, és gondoskodón magához vonta. Most akkor először fújt ki magad, és nyugodj meg. Készítettem neked forró csokoládét, utána meg higgadtan megbeszélünk minden. Maria úgy érezte, mintha az elmúlt húsz évben semmi sem változott volna. Mintha még mindig az a kislány volna, aki sírva jön haza és elpanaszolja, hogy egy iskolatársa elgáncsulta. A hála érzése öntötte el. Hozzásimult anyjához épp úgy, mint kislánykorában. Ugyanazt az illatot érezte, mint régen. Egy pillanatra biztonságban érezte magát. Bár jól tudta, a forró csokoládé ezúttal nem fogja megoldani a problémáit. A biztonságérzet sajnos nem tartott sokáig. Mária abbahagyta a sírást, Erenőde pedig józan tárgyilagossággal számba vette a lehetőségeket. Mintha a hónapok óta erre a hírre készült volna. Maria apja sem tűnt különösebben meglepetnek, Miközben a régi állóóra hangosan ketyegett az ebédlőben, Renilde olyan halkan beszélt, hogy Flávia, aki szeretett hallgatózni, egy hangot se halljon. Vagy hozdá mész szánó doktorhoz, és akkor anya és feleség leszel, vagy most visszavonulsz titokban megszülöd a gyerekedet, és aztán örökbe adod. Jó kapcsolatban vagyok egy bolonya melletti zárda vezetőjével, ahol az apácák bábaként dolgoznak. Kellemes hely, és oda befogadnak. Egy ilyen gyermeket senki sem akar majd örökbe fogadni, vetette közbe Maria. Valami római árvaházban fog felnőni. Óhatatlanul is Luigi jutott az eszébe, és az a töménytelen szenvedés amin keresztül kellett mennie. Óvóna hasára tette a kezét. Hát akkor viszont le kell mondanod a karrieredről. Dr. Montessano talán megengedi, hogy titokban tovább folytasd a kutatásaidat, de az eredményeket magának fogja vindikálni. Maria pontosan tudta, miről beszél az anyja. Számtalan olyan nőről tudott, aki a férje mellett dolgozott, de a teljesítményét soha senki nem ismerte el nyilvánosan, és a babérokat mindig a férj aratta le. Erre a művészetben épp úgy bőséggel voltak példák, mint a tudományban. Gyakran nem is a férjek viselkedtek igazságtalanul, hanem a társadalom, amely a nőknek nem engedte meg, hogy magas pozíciókba emelkedjenek. Az uralkodó vélemény mit sem változott. Egy nő vagy a családjára, vagy a karrierjére koncentráljon, a kettőre együtt viszont semmiképp. Nem lehet, hogy ti fogadjátok örökbe a gyereket? kérdezte óvatosan Maria. Ez a vonat úton jutott eszébe nem sokkal azelőtt, hogy az olasz határra értek. Ő titokban megszülné, a szülei magukhoz vennék a gyereket, akit aztán ő nevelne anélkül, hogy bármiről is le kellene mondania. Kicsi, de boldog családot alkotnának. Egyenülre senki sem tudná, kik a vér szerinti szülők. Aztán, amire a gyermek már elég idős lesz ahhoz, hogy megmondják neki, talán a társadalmi normák is enyhülnek valamicskét, és Maria is nyíltan vállalhatná a gyermekét. Tökéletes megoldás. Teljesen kizárt, jelentette ki szigorúan Renilde, hogy én egy bűnben fogant gyermekkel éljek együtt. Ebbe a bajba te keverted magad, kimásznod is neked kell belőle. Maria tartott tőle, hogy anyja így fog reagálni. Emlékezett a cseléd lányra, aki Flavia előtt dolgozott náluk. Terhességének előre állapotában volt, amikor Renilde utcára tette. Szerencse, hogy a saját lányával nem így járt el. De mama, az unokádról van szó. Maria egyelőre nem adta fel. Nem és nem, válaszolta Renélde olyan hevesen, hogy Maria tudta, nincs értelme tovább kérlelnie anyját. Renélde hajlandó támogatni őt, hogy titkon megszülje gyermekét, és ezzel eltussolják a botrányt, hogy ő tovább dolgozhasson. De akkor sem venne magához egy házasságon kívül született gyermeket, ha az történetesen az unokája. Maria apja tartózkodóan viselkedett. Lánya legnagyobb meglepetésére egyáltalán nem tett szemreányást. Szomorúság tükröződött a szemében. Vagy inkább csalódottság? Nem. Együttérzés. Ő talán még hajlott is volna rá, hogy adoptálja unokáját. De amíg Renilde ellenzi, semmi értelme megkérdezni őt erről. Maria elég jól ismerte anyját, hogy tudja, nem lehet rábírni, hogy megváltoztassa a véleményét. Minden esetre beszélned kell Montessano doktorral, foglalta összeálláspontját Renélde. Végtére valami kis köze neki is van az ügyhöz. Az amúgy mindig olyan határozott Maria most kerülte e Giuseppét. Tudta, hogy beszélnie kell vele, ugyanakkor tartott is tőle. Egy csodaszép közös éjszaka után haragban váltak el, és Giuseppe haragja nyilvánvalóan azóta sem múlt el, különben kiment volna érte a vonathoz. Vagy valami más nyomasztotta? Amikor a klinika folyosóján Skiamanna professzor kíséretében összefutott vele, Giuseppe látszólag örült, de mintha szégyelte is volna magát, mint aki el akar titkolni valamit. Olyan szörnyen bonyolult volt ez az egész. Maria fejében soha meg sem fordult, hogy egyszer ilyen helyzetbe kerülhetnek. Giuseppét hibáztatta érte. Végeredményben az ő unszolására hagyták ott azt a vendégséget. Egy egész hétig eltartott, amíg Maria végre összeszedte a bátorságát, és arra kérte Giuseppét beszéljenek. A Café Grékóban találkoztak. A pincér... Egy nem kívánatos tekintetektől és kíváncsi fülektől védett, távoli zugban álló asztalhoz vezette őket. Miután váltottak néhány szót a kongresszusról, Londonról és az utazásról, végtelennek tűnő csend következett. Giuseppe idegesen kavargatta kávéját, Maria látta rajta, hogy ő is kínosan érzi magát. Valamit titkolsz előttem, állapította meg Maria. Van egy... Giuseppe kávés csészéjére merett, mintha abban volnának a szavak, amelyeket Giuseppe nem mondott ki. Maria egyszerre mindent megértett. Hogy lehetett ilyen vak? Egy másik nő fejezte be neked hangon a félbe maradt mondatot. Giuseppe szomorúan nézett fel. Egyszeri alkalom volt csupán, magyarázta. Nem is szeretem azt a nőt, de az utolsó éjszakán után olyan szomorú lettem, biztosra vettem, hogy soha nem jönnél hozzám feleségül. Giuseppe szájából egymás után bogyogtak elő a magyarázkodás és mentegetőzés újabb és újabb hullámai, de Maria se nem látott, se nem hallott. Elszédült, zúgott a füle, is, úgy érezte, a kávéház sötét vörös falai menten ráhomlanak. Ki az a nő? – kérdezte. – nem érdekes, felelte Giuseppe zavartan. Ki volt az, vallatta tovább Maria, de közben tudni vélte a választ. Nem ismered. Tesztóni kuzinja? Giuseppe megtörtem bólintott. Maria behunyta a szemét. Ráadásul éppen egy tesztóni lányjal csalták meg. Ennél ízléstelenebb dolgot el sem tudott volna képzelni. Giuseppe megpróbálta megfogni Maria kezét, ő azonban heves mozdulattal elhúzta előle. – Azt gondoltam, már hallottál róla, és ezért nem akarsz velem találkozni, – mondta Giuseppe. – Egészen másokból akartam beszélni veled, – közölte fagyosan Maria. Giuseppe szemöldöke kérdőn magasba szögött. – Terhes vagyok. – végre kimondta. Maria Giuseppe reakcióját figyelte, soha nem látta még ilyen döbbentnek. Giuseppe jó ideig meredtem bámulta őt, majd széles mosoly terült szét az arcán. – De hát ez… de hát ez… – dadokta. Ez a legrémesebb dolog, ami csak történhetett velem – állapította meg Maria. – Szerinted rémes, hogy gyereket vársz tőlem? – most Giuseppe sértődött meg. – Megcsaltál! – Szakadt ki Mariából. Lelki szemei előtt képek vonultak el, amelyeken Giuseppe testóni kuzinjával fekszik az ágyban, levetkőzteti, csókolja, becézi. Felfordult a gyomra, és érezte, hogy valami odabent egyszers mindenkorra összetörik. Giuseppe hosszan nézte. Hátra dőlt, karját keresztbe fonta maga előtt. Csak nem azt akarod mondani, hogy feleségül jöttél volna hozzám, ha nem történik ez a lépés. Lehetséges, mondta Maria. Akkor most figyelj ide, Maria. Giuseppe ismét előrehajolt, rákönyökölt a kis asztalra, és megpróbált Maria szemébe nézni. Soha életemben nem szerettem még úgy senkit, mint téged. Okos vagy, szép és elbűvölő. Azt akarom, hogy te legyél a feleségem, és hogy együtt neveljük fel a gyermekünket. Őszintén sajnálom, hogy egy éjszakát egy másik nővel töltöttem. Megígérem, hogy ez soha többé nem fordul elő. Csak téged akarlak, senki mást. Giuseppe Maria válaszára várt. Maria befelé figyelt. Csak fájdalmat érzett. Csalódott Giuseppében. Hogy bízhat meg benne a történtek után? Hozzámenni biztosan nem akart. Nem akarlak többé látni, jelentette ki Maria reketten. Az nem lesz könnyű. Ha elfelejtetted volna, közösen igazgatunk egy iskolát. Maria elfordította a tekintetét és összeszorította az ajkát. Maria, most meg vagy bántva, megértelek, mondta Giuseppe. Nagyon szeréden, De gondold végig, higgadtan az egészet. Akkor is nyugodtan tovább dolgozhatsz a kutatásainkon, ha összeházasodunk, semmi sem változna. Na, persze, fújtatott dühösen Maria. Én a kezed alá dolgozom, a munka sikerét pedig kizárólag te aratod le. Az én nevem orvosként és tudósként ködbevész, hogy helyette minden alatt dr. Montessano név álljon. Ez biztos tetszene neked. – De te is ezt a nevet viselnéd, – válaszolta Giuseppe. – A házasság már csak ilyen. A férfi és a nő összefog benne. Giuseppe hangja sértődöttségről árulkodott. – De neked persze a karriered minden mástál fontosabb, míg születendő közös gyermekünknél is. – Még te mersz összefogásról beszélni? – sziszegte Maria. – Férfi vagy. Neked minden szörnyen könnyű. Ha ráúsz a feleségedre vagy a szeretődre, egyszerűen keresel magadnak egy másik nőt, és azzal osztod meg az ágyad. Hogy jön az én botlásom a te karrieredhez vagy a gyermekünkhöz? Már bocsánatot kértem, amiért hibáztam, őszintén sajnálom, egész életemben bánni fogom. Nagyon helyes, mondta Maria engesztelhetetlenül. És mit szándékozol tenni, ha visszautasítod a házassági ajánlatomat? Titokban szülöm meg a gyereket. És aztán? Giuseppe arca vörös volt a dütől. Nem engedem, hogy árva házba dugd a gyermekünket. Na ne mond! kacagott fel áldázul Maria. És hogy fogod megakadályozni? A nevemre veszem a gyereket, mondta Giuseppe. Elismerem sajátomnak, és anyagilag gondoskodom az ellátásáról. Hát persze. Megváltod a szabadságodat, milyen egyszerű! Giuseppe szomorúan csóválta a fejét. Te is tudod, hogy ez nem igaz. Bár csak meggondolnád magad és feleségül jönnél hozzám, de abból, ahogy most reagálsz, úgy tűnik erre nem számíthatok. Maria elfordult tőle és nem válaszolt. Keresek egy tehetősebb vidéki családot, amely gondozásra magához veszi, akkor mindketten látogathatjuk, és talán egyszer eljön majd a nap. – Amikor te is vállalod a gyerekedet, – folytatta Giuseppe. – Nem akarom, hogy a nevem ott álljon a születési okmányain, – jelentette ki Maria. – Ez egyes egyedül a te döntésed. Giuseppe odaintette a pincért, fizetett, felállt, és elhagyta a kávéházat. Mariának tulajdonképpen megkönnyebbülést kellett volna éreznie, de éppen az ellenkezője történt. Szeméből kibudjantak a könnyek, folytak le az arcán a gallériára, és átáztották a ruháját a mellén. Amikor észrevette a szomszéd asztalnál ülő nők kíváncsi pillantását, elővette egy zsebkendőt, és kifújta az orrát. Aztán ő is távozott a kávéházból. Úgy döntött, továbbra is orvos marad de mostantól minden más lesz, mint korábban. A rákövetkező hetekben Maria a munkába menekült. Előadásokat tartott, kezelte a pacienseit, és túlórákat vállalt a klinikán, miközben egyfolytában valami csodában reménykedett. Szeretett volna egy reggel arra ébredni, hogy visszakapja a régi életét, más vágya nem is volt. Az és elmúlt ugyan, de nem telt bele sok idő, teste mutatni kezdte a terhesség első jeleit, amelyeket egyelőre leprezni próbált. Eleinte olyan szorosra kötötte a fűzőjét, hogy olykor alig kapott levegőt, és elszédült, ha túl gyorsan állt fel. Minden igyekezete ellenére hamarosan úgy nézett ki, mint aki a falánkság bűnébe esett. Giuseppét amennyire tudta, kerülte, ami nehezebbnek bizonyult, mint ahogy képzelték, végül is szorosan együtt dolgoztak. Míg Maria nagyívben kitért a férfi útjából, Giuseppe, mihelyt összefutottak a folyosón vagy valamelyik előadóteremben, nagyon is kereste vele a kapcsolatot. Valahányszor úgy találkoztak, hogy más nem volt jelen, megpróbálta rábeszélni, másítsa meg elhatározását, és menjen hozzá feleségül. – Mindkettőnknek ez volna a legjobb és legelegánsabb megoldás, és meglátott majd, az idő minden sebet begyógyít – kérlelte Giuseppe. De hiába fogadkozott, Maria rá sem hederített. A férfi bűntudatos pillantása eleinte még némi elégtétellel töltötte el, ám hamarosan ez is megváltozott. Miután Giuseppe tudomásul vette, hogy Maria egész biztosan nem megy hozzá feleségül, Figyelmét egyik napról a másikra, Tesztóni kuzinjára fordította. Sűrűn találkozott vele, és udvarolt neki. Mária először csak sejtette kettejük kapcsolatát, egyszer azonban véletlenül össze is futott velük a tevereparton. Rina facsóval indult sétálni, amikor felfedezte Giuseppét és a Testoni lányt, akik egy kintornás előtt áldogálva áhidattal elmélyedtek a verkli művészetében. Mária lába a földbe gyökerezett, egy gyengét szerelem láttán, amely újabb tövist döfött, már amúgy is megsebzett szívébe. Az illemszabályainak hányva elnézést kért, és faképnél hagyta Rinát. Hazáig gyalog tette meg az utat, otthon bezárkózott a szobájába, és keserbesen sírva az ágyra vetette magát. Senkit sem akart látni, és végtelenül meg volt bántva. Öklével először a matracot, aztán a hasát püfölte és kiabált. Nem akarlak! Az aggódó Renélden nyugtatgatni próbálta. Nyisd ki, kérlek, kopogtatott Maria ajtaján. Maria azonban úgy tett, mintha nem hallaná. Apja dörömbölésére sem reagált, sem enni, sem inni nem akart. Úgy érezte, bántalmazták, hazudtak neki, megsértették. Giuseppe becsapta. És még anyja, aki világ életében mellette állt, még anyja is cserben hagyta. Saját unokáját sem akarta magához venni. Maria a hátára és reménytelen tekintettel bámulta a mennyezetet. Befelé fülelt, de csak végtelen, félelmetes ürességet hallott. Ebben a magányos pillanatban megértette, hogy soha senkiben nem bízhat már meg. Giuseppe árulásával valami eltört benne, jóvá tehetetlenül. Hosszú órák teltek el, míg végre összeszedte magát, nagy nehezen feltápászkodott az ágyról, és elhagyta a szobáját. Anyja döbbent kérdéseit válasz nélkül hagyta, és a következő napokban is csak annyit beszélt vele, amennyi elkerülhetetlen volt. Két nappal a tevere parti találkozás után Giuseppe megvárta Mariát a klinika előtt. Úgy tűnt régóta várakozik, meleg kabátjában áldogálva is didergett, fázósan toporgott. Maria nem akart beszélni vele. Fáradt volt a sok munkától és terhességétől, és megpróbálta elkerülni a férfit. Giuseppe viszont, amikor meglátta, gyors léptekkel utólérte, úgyhogy Maria kénytelen volt meghallgatni őt. – Maria, tudom, hogy nem akarsz velem beszélni, de a gyermekünkről van szó. Maria összerezzent. A hasában növekvő kis lényről sem ő, sem Giuseppe nem dönthet egyedül. Megállt karba fonta a kezét, és Giuseppére emelte hűvös tekintetét. – Találtam egy családot közölte Giuseppe higattan. Firenze közelében egy csodaszép birtokon élnek. Rendes fizetség fejében hajlandók magukhoz venni a gyermekünket. Ha eléri azt a kort, jó iskolába jár majd. Maga a birtok egy dombon fekszik, a hely paradicsomi. Nem akarsz megismerkedni velük? Nem. Giuseppe dühösnek látszott. Eltartott egy ideig, amíg válaszolni tudott. Nem tudom elhinni, hogy neked teljesen mindegy, hol nő fel a gyermekünk. Soha nem akartam gyereket, de állapotos vagy, ha tetszik, ha nem. Neked köszönhetem. Giuseppe keserűen felkacagott. Egyedül engem hibáztatsz a terhességedért. Kimást Nem háltam más férfiakkal. Te vagy a gyermekapja. apja. Giuseppe nagyot nyelt. Tudom, hogy megbántottalak. És már többször meg is követtelek érte. Nagy hibát követsz el, Mária. Azzal próbálod megóvni magad, hogy nem vagy kíváncsi leendő gyermekünk jövőjére. De nagyon tévedsz. Amint a gyermek megszületik, nem ereszt többé. Minden egyes gyermekről, akivel találkozol, a mi gyermekünk jut majd az eszedbe. És azon fogsz töprengeni. Vajon hogy megy a sora? Milyen jó, hogy ilyen pontosan tudod, mi megy végbe a fejemben, válaszolta daszosan Mária. Nem akarok veszekedni veled, mondta békülékenyen Giuseppe. Zsebéből egy félbehajtott cédulát vett elő, és átadta Marijának. Ez a család címe. Mindent megbeszéltem velük. Amint megszülöd a gyereket, lehet vinni hozzájuk. Mindkettőnknek jogunk van látogatni őt. Itt egy kis szünetet tartott, majd így folytatta. Természetesen Megismerkedhetsz már korábban is velük, végül is ők nevelik majd fel a gyermekünket, tisztességes, rendes paraszt emberek. Maria tétovázott. Úgy merett a papírra, mint valami undorító bogárra. Egy örök kivalóságnak tűnő perc után a papír után nyúlt, és elsőjeztette a kabátsebében. Aztán sarkófordult, és útnak indult. Maria! Volt Giuseppe hangjában valami, amitől megállt. Megfordult, és meglátta a férfi kétségbe esett arcát. Végtelenül sajnálom. Ezt már mondtad? Szeretném, ha legalább megismerkednél a családdal. A gyermekünk ott semmiben nem szenved majd hiányt. Maria nem válaszolt. Ismét megfordult, és szabályosan elrohant. Ami a nyelvén volt, lenyelte. A gyermek igenis hiányt fog szenvedni valamiben, de ezt a választ ő maga sem akarta hallani. Nem sokkal karácsony előtt Maria elhajtatott a viaszakrára egy új fa betűkészletért. A gyermekek imádták ezt az eszközt, Segítségével egyikük másikuk meglepő gyorsasággal megtanult olvasni. Hiába igyekezett, már nem tudta szorosan megkötni a fűzőt a hasán, amely ekkor már úgy nézett ki, mint egy kisebb fajta hordó. Tudta, legkésőbb karácsony után el kell vonulni a vidékre. Minden előkészület megtörtént, anyja bevetette egyházi kapcsolatait, Mariát egy bolonya melletti kolostor fogadta be, ahol zavartalanul világra hozhatja gyermekét. Megpróbálta a költözést a lehető legtávolabbi időre kitolni, mert nem akart kizárólag terhességére koncentrálni. Úgy érezte, nagy a veszélye, hogy túlszoros kapcsolata alakul ki születendő gyermekével. Már most gyakran azon kapta magát, hogy kezével a hasában izgő mozgó babát simogatja. Olykor az az érzése támadt, hogy a gyermek rúdosódásával a korlátozott mozgástér ellen tiltakozik. Máriát meglepte, hogy odabent az a baba milyen gyorsan megnyugszik, mihelyt ő tenyerét a hasára teszi. De nem akart túlzott jelentőséget tulajdonítani ezeknek a szótlan párbeszédeknek. Tudta, hogy vigyáznia kell magára, és már előre igyekezett felvértezni magát, a közelgő veszteség ellen. Gondolkodásának hirtelen vége szakadt. A fiáker megállt az asztalos műhely előtt, Maria pedig nagy körülményesen kiszállt. Kifizette a kocsist, és belépett az üzletbe. Az ajtó fölötti kis harang csilingelve megszólalt, és mint mindig, most is frissen gyalult fa illata csapta meg Maria orrát. Signorina Montessori, örvendezett az asztalos, milyen jól néz ki, Maria szája fanyar mosolyra húzódott. Színor Renzi ennél udvariasabban nem is adhatta volna tudtára, hogy észrevette, mennyire meghízott. Mit mondhatott volna erre? Valóban meghízott. – Lojgyi, nézd, ki van itt! – kuriantott Színor Renzi hátra a műhelybe. – Hogy van a gyerek? – érdeklődött Maria. – A legjobb, ami az utóbbi években történt velünk a feleségemmel – hogy ide került hozzánk. Nagyon hálásak vagyunk magának. Renci Mariához lépett, és megfogta a kezét. Szemét elfutották a könnyek, alig győzte ki pislogni őket. Maria nem is tudta, mit válaszoljon erre. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és Luigi viharzott be, nyomában egy kölyök kutyával. A kutyus nem lehetett több néhány hetesnél, esetlen mozdulatokkal ugrándozott luigi amikor a fiú meglátta Mariát, odarohant hozzá, és hevesen megölelte, aztán hirtelen elengedte. – Maria, úgy örülök, hogy eljöttél. Luigi boldognak tűnt, és majd kicsattant az egészségtől, arca rózsásolt, és kikerekedett, szeme életörömöt és energiát sugárzott. Jó nagyot nőtt, amióta utoljára találkoztam a fiú lehajolt, és felemelte a kis kutyát. A kis fekete-fehér pamut gombolyag arcon nyalta Luigyit. – Fúj, csezár hagyd abba! – mondta nevetve. A szomszédasszonyunk kutyája kölykedzett. Luigi meglátta a kis csezárét, és egymásba szerettek, magyarázta színyor Renci. – Azt gondoltam, nem is volna rossz, ha a gyerek kapna egy kis kutyát az talán segítene felettetni vele a vágyakozást maga és a klinikán lévő gyermekek után. Maria szemügyre vette luigi -t. A fiú nem úgy festett, mint aki bármiben is hiányt szenvedne. Maria még soha nem látta őt ilyen vidámnak és boldognak. De mintha szinyor Renci is megváltozott volna, sokkal fiatalabbnak tűnt. A homlokát barázdáló mélyráncok meglágyultak. – Hogy tetszik az asztalos munka? – érdeklődött Maria. Nagyon! – felelte Luigsi. A polcon álló egyik kosárból egy fatárgyat vett ki. Egy fa betűt, egy tökéletestre faragott M betűt. – M, mint Maria. mondta Luigsi. – Neked csináltam. Maria meghatottan vette kézbe. A simára csiszolt, fényes felület tapintása egészen sima volt. – Csodászép! – mondta Maria. – Köszönöm! – Luigi örült a dicséretnek. A fiú teljesen egyedül készítette a betűt, nagyon ügyes. Már most nagy segítség a műhelyben, lépett oda szinyor Renzi, és mint egy apa, aki megdicséri a fiát, Luigi vállára tette a kezét. – Örülök neki! – mondta María. Luigi megtalálta a helyét az életben. A sok elszenvedett nehézség után itt, szinyor renci mellett végre saját tempójában fejlődhetett. Elhalmozták szeretettel és dicsérettel és úgy bontakozhatott ki, mint a növény, amely hosszú aszály után elég vizet kap. Mariának fröbel a híres német pedagógus jutott az eszébe, aki kindergartennek, gyermekkertnek nevezte el nevelőintézményeit. Hirtelen összerezzent, hasában a gyermek heves rugdosódásba fogott, mintha csak arra akarná figyelmeztetni, hogy nem csak Luigi-nak, neki is joga van az egészséges fejlődésre. Ehhez nincs feltétlenül szüksége vérszerinti szüleire, de szeretetteljes környezetre igenis van. Maria egyszer csak tudta, mi a következő teendője. Mielőtt visszabonulna a bolonya melletti kolostorba, be utazik, és fölkeres egy bizonyos parasztgazdaságot. Kabács zsebébe nyúlt, ahol még mindig ott lapult a cédula, rajta a címmel. Reszkető kézzel elővette és széthajtogatta. A papíron Giuseppe kézírása apró, akkurátusan megformált, Nyomtatott szövegre emlékeztetően rendezett betűi. Maria igyekezett nem gondolni rá, hogy ki írta a cédulára a nevet és a címet. Szíve hevesen kalapált, miközben olvasta. Giovanni és Annegra színi. Őszintén remélte, hogy Manciniék ugyanolyan szeretettel fogadják majd az ő gyermekét, mint Szinyor és Szinyora Renci, a kis luigi -t.